Két nap múlva hivatta a megyei első titkár. Elegánsan öltözött, karcsú, magas férfi, s bárha 35 évesnél nem idősebb, elől már a csúcsos feje búbjáig kopasz. Igazi kopófej, állapította meg magában is Tilda. Rövidre vágott, ritkás, amúgy szétterült bajuszt viselt, s a lány nem tudott szabadulni a gondolattól, hogyha szakált is növesztene, Vladimir Illich fizimiskája volna. Mármint, hogy körülbelül. Egy századi anekdóta poénját alkalmazta a helyzetre. Joggal lehetne mondani ezúttal is, hogy körül lehet, de belül nem. A lány kezdő aparat létére is tudott már annyit, hogy a hivatásokát a főnökök nem szokták előre közölni. De most az első titkár kifejezetten barátságos. Kávét hozat, likőrrel is kínálja, s látszik rajta, hogy kínosan kerülgeti a forrókását. Hogy érzi magát? Milyen a kapcsolat az üzemeikkel? És a többi, és a többi. Meg a továbbképzési tervek. Igen, a jogi diploma. Az jó lenne. A közgazdászival együtt hosszú-hosszú időre meghatározná helyét a mozgalom felfelé ívelő pályáin. No, persze kell egy kis előkészítés. Tilda megérezte, hogy az űrge nyomon van. Tegnap előtt már voltál a Nácinnál, bögte ki Amaz. Tilda a megdöbbenéstől alig tudott megszólalni. Ezt meg honnan tudod? Tudjátok. Egyes más tudunk, mint egy véletlenül is, jelentette ki a titkár felsőbsége tudatában. Azért vagyunk itt. Tilda magába pillanat alatt végig végigszágódott az esélyeken. Okosabb nem lett. Kollega nője. Nem is akart előtte telefonálni, lement az utcára. Egyébként se valószínű, hogy éppen ő. Náci. Nem. Ez végképp képtelenség. Ám a java még ezután következett. Hosszan elbeszélgettetek, és te meg világnézeti kérdésekben túlságosan nemkedékeny voltál. A lány most már végképp meg volt zavarodva. Mint a lestek volna ki, amikor kombinéra vetkőzik. Vagy meztel erre. Netán akkor, amikor ön kielégítést végez. Perverznek tetsző ötlet vetődött fel benne. Mindezt hangosan kéne mondani. Eljött azonban mást mondott. Felhívom szíves figyelmet, hogy én beszélgetést folytattam. Ezt respektálom is, ha mondjuk főkönyvelő vagy üzemgazdász volnál, akármelyik üzemben vagy gazdaságban. és közelhajót hozzá is, ének édesem. De te, a mozgalom ifjú reménysége vagy a hétszentségi. Harcosnak kell lenned minden helyzetben. Tudod mit? Akkor alkalmazzátok a Zsukov marsalt. Csattant a lány hangja, s fel is ugrott a helyéről. De a titkár már is ott termed, gyengéden átfogta a vállát, s szerint erőszakkal visszanyomta a székbe. – Ne háborogd már annyira! Semmi különösebb baj nincs, azért is szólok előre. Tilda durcásan leült. Esze ágában sem volt elrohanni, azért kelt fel, hogy jobban szemülyre vegye azt a furcsa képelt papírlapot, mely csak nem ott léte kezdete óta foglalkoztatta melyen piros aláhúzásokat látott, s mely kisé le is lógott a titkár asztaláról. Ez a lelógás esett a tekintetéhez közel, s az fogta meg benne, hogy a betűk pontokból voltak összerakva. Még soha nem látott ilyet. Ezután már a szöveg szövegtartalmára lett volna roppant kíváncsi. Az iménti felugrás ehhez annyiba vezette közelebb, hogy látta, a szöveg bekezdésekre tagolódik, s mint a színdarabban mindegyiknél jelzik ki az, aki megszólal. Az egyiknél világosan felismerhető volt Ignác monogramja, a másiknál csak ez volt ílva, női hang. Kész, ennyi elég is. És most már, mintha csak távolról hallotta volna a titkár szószátjárkodását, hogy amúgy csudarendes fickó a náci csak hát szövegel vissza és meg is teheti, mert ugye a nagybátyja. A titkártól eljövet erősen törte a fejét, hogy kitől tudakolhatná meg a raszteres betűk eredetét. Megvan. A művelődési központ minden tudó fiatal technikusa, akinek közreműködése nélkül kiszrendezvény nem történhet meg. Alig várta, hogy feltárcsázhassa a fiút. Elmondta, mit látott, persze a tartalmi összefüggések ismertetése nélkül. Ez nyugaton is csak egy év óta van forgalomba, legfeljebb másfél, hangzott a magyarázat. Leginkább szövegszerkesztőnek titulálják, lényegében kompjúteres írógép, de ezerszer többet tud, mint a hagyományos. A fiú hangja váratlan kérdésbe csapott át. Mondd csak, te hol láttál ilyen szöveget? Nem mindegy. Valahol. Tildát bosszantotta, hogy rajta kívül mások is kíváncsiak. Nekem mindegy, szólt a fiú sértődöttség nélkül. Szerinted ilyen szöveg csináló, vagy micsoda hol lehet a városban? Sok helyen nem, az biztos, ugyanis nagyon drága. Talán a megyei kapitányságon, az elhárításnál, talán. Ezek után kétség sem fért hozzá, hogy Ignácot lehallgatják. Rejtél, hogy miért éppen őt, aki a légnek sem árt. Egy fenét, dehogy is rejté. A rendszer szemébe eleve gyanús az, akinek a fejébe több van, mint az egész megyei pártbizottságében. Marxizmusból is lepipálná akármelyiket. Tilda határozott biztonsággal felmérte, hogy két lehetősége maradt. Vagy decens lesz a végtelenségig, és csak olyan kérdésekben szólal meg, ami kizárólag az előkészítéshez tartozik, vagy pedig esze ágában sem lesz lakatot tenni a szájára. Ez utóbbi mellett döntött. Szeretkezni fogok a tanárúrral, és belelihegek, beleújgatok, beleélvezek a lehallgatóba, Fogadkozott Tilda, noha tudván tudta, hogy ez a gondolata nem egyéb gyerekes nagyot mondásnál. De úgy látszik, ez kellett ahhoz, hogy eszébe jusson a harmadik lehetőség. Újra feltársázt a technikust. Ne haragudj, haver, mondta neki. Értékes információid meg se köszöntem az elé. Ráadásul még a kérdésed elől is kitértem. Bocsáss meg, bunkó voltam. Semmiség az egész, válaszolta a fiú. Figyelj, válaszolnék a kérdésedre, de nem telefonban. És nem is ott nálatok. Ráérsz vagy tíz percre? Oké, szemben ott veletek van az a jó kis presszó a terasszal. Induljunk, és ott találkozunk. Én hívlak. Kávét kértek meg konyakot. Tilda a fiúnak nagyjából elmondta, amit látott, részben a szövegre is utalva csupán. Ignácot hagyta ki az egészből. Azt azért hozzátette, hogy az illetőhöz, akinél a lehallgató van, az elkövetkezendő hónapokban több-kevesebb rendszerességgel járni fog. Mi volna a teendő? Zsebrádiód van? kérdezte a fiú. Van. Vidd magaddal, kérj Engedélyt, hogy bekapcsolhass, mert háttézenen nélkül nem tudsz célni. Megszoktad a diák szállóba, vagy akárhol. Egy-két alkalommal furcsán néz rád, utána, mintha hiányolná, hogy nem vetted elő. Oké, okay, más? Cigizel? tartotta tildelje elé a is dobozt. Kösz, nem. Mindegy, mutató biztosan van az asztalnál, amely mellett beszélgettek. Tilda gondolkozott. Úgy emlékszem, igen. Igen, valóban egy szép régi cizelláldarab, de az illetősen bagózik. Nem számít. Mondd azt, hogy idegesít, utálod, ha sokáig nézett, kidobod a tacsot. A lényeg, hogy elvigye onnan. Hát, látatlanból ennyi. A többihez nekem kéne szétnéznem. Lehet, hogy még sor kerül rá, mondta jelentőség teljesen a lány, s maga sem tudta, mire gondol. Amikor eljött az újabb találkozás ideje, mindenben úgy cselekedett, ahogy a technikus javasolta. Tildát hatalmas jókett kerítette hatalmába, annyira élvezte a helyzetet. Ignác egyetlen rövid bólintással vette tudomásul a bejelentést, illetve a kérést. Csak akkor hűlt meg a lányban a vér, amikor a konyha felől visszatérő férfi odavitte ki a kígyó ornamentikás bronzhamutartót, Mielőtt leült volna, a lehető legközönösebb hangon kérdezte, hogy a fürdőszobába megnyisse a csapját, ugyanis nagybátyja, amikor tavaly meglátogatta, ezt a csoda fegyvert is kérte bevetni a lehallgatás ellen. Ezek után Tilda annyit elmondott, megbízható tudomása van arról, hogy a múltkoli beszélgetésüket lehallgatták. Sietve hozzátette azonban, hogy ez őt semmiben sem zavarja. Véleményét nem rejti véka alá, s amit kért, az csak elemi óvintézkedésnek tekintendő. Ignác megjegyezte, hogy ő már réges-rég túl van az e fajta félelmeken, titkai egyébként sincsenek, s egyedül érvényes le, illetve meghallgatója maga a jóisten, aki hivatott elevenek és holtak fölött ítéletet mondani. A lány nem kapcsolta ki a rádiót, szimfonikus zenét közvetítettek, de halkra állította, így beszélgetésüket csak ugyan kellemes háttérzenek is érte. Tilda érzékelte, hogy a férfi elégedett a tájékozottságával a két legfőbb humán stúdiumot, az irodalmat és a történelmet illetően is. Bizonyosan nem lesz gond a felvételivel. A lány azt is tapasztalta, hogy a férfiba megvan iránta a kellő érdeklődés. Pillanatnyilag az érdeklődés célirányosságát nem nagyon lehetett körvonalazni. Ez azonban Tildát nem keserítette el. Fontosabbnak tartotta ugyanis azt, hogy ő maga mit akar. De vajon mit is? Megszerezni magának ezt a férfit, hozzámenni feleségül, hiszen nőtlen és nem pap. De ennél többet nem is tud róla. A minél alaposabb összeismerkedés tehát a legfontosabb. Ebben az összefekvés utoljára marad, egy-két nappal a házasságkötés előtt szóba jöhet, semmiképpen sem előbb. Bárki tudja, Ignácon is múlik. Mindezt a beszélgetés hátterében, párhuzamosan a zenével, végig gondolta a lány. Azt is, hogy ha Ignáccal el akar valamit érni, akkor kezdeményeznie kell. S föltehetőleg nem csak az első alkalommal. Ez minden esetre azzal az előnyel kecsegtett, hogy kézbe tartja az események alakulását. S ha nem lesz kedvére való, kilép belőle, mint egy elhasznált papucsból. Tildának soha nem volt gyenge oldala az önbizalom, de most kivált kép érezte magát. Andalító nyár elejé alkonyat kínálkozott, és bár a könyvszekrényekkel borított falak súlyos csöngye Tilda kedvére való volt, most mégis inkább a szabadba kívánkozott. Egyszerűen csak andalogni és beszélgetni egy jó azzal, akivel megértik egymást. És Ignácz vitán felül ezek közé tartozik. S ahogy Tilda ezt igondolta, azon gyomban javasolta is. A férfi készségesnek mutatkozott, mondta is rögtön, egyedül ő sem szánja rá magát szívesen a sétára sodortatták magukat a város központ áradatával, majd a főútvonal forgalmi csomópontjánál várakoztak a lámpa zöldjére. A túloldalon kanyarodó személygépkocsik egyikének az oldala jócskán rájuk villant. Tilda a megborzongott, hogy most már fényképezik is őket. Aztán arra gondolt, hogy a lemenő napfényének közönséges tükröződéséről lehet szó. Lám gondolta továbbra is, így lehet egy társadalomban az össznépi paranoiát kifejleszteni. A főútvonalon túl kezdődik a nagy park, százados fákkal, dús vegetációval, virágágyásokkal és sok-sok paddal. Kedvük támadt letelepedni. Ignác a még mostani viszonylagos oldott hangulatában is túlzárkózottnak mutatkozott ahhoz, hogy köznapi dolgokba csak úgy spontánul, különösebb késztetés nélkül képes legyen megnyilatkozni. Azt is Tildának kellett javasolnia, hogyha lehet, szólítsák egymást keresztnevükön. Igaz, hogy ő csak Ignácként meri említeni, mivel a náci becenevet a század történelme kompromitálta. Találkozásuk óta a férfi előtt kacagott, felmondván, hogy őt aztán nyugodtan le lehet nácizni, mivel róla senki sem tételez fel sem emberellenes ideológiát, sem erőszakot. Stilda a kacagásban, talán csak egy pillanatra, húcs a vélt hallani. Végül is a férfi nagyon rövid kérlekedés után hajlandó volt beszélni az életéről. Nagybátyával anyagiákon rokon, s a fezeték nevi azonosságot tekintve ez furcsának tűnhet, ám mint mondta, ez mindjárt értelmezhetővé válik. Anyja, ismert gyermekorvos volt ebben a városban, három éve halt meg. Voltaképp kép akkor örökölte meg ezt a lakást, s költözött ide az egyetemi városból. Tilda számára világossá vált, hogy ide valósi létére miért nem hallott korábban Ignácról. A férfi idejövetelekor ő még jócskán egyetemista volt. Anya második házasságából származik, az első férjűen is katona orvos volt, és ott maradt a háborúban 44-ben. Anya így a háborút követő évben újból férhez ment az azonos vezeték nevű másodunoka testvéréhez, egy aglegény korba lévő gyógyszerészhez, ki immár túl a 75-ön máig jó egészségnek örvend lakhelyén, a nemrég vállossá nyilvánított Tiszamenti üdülőkörzeti nagyfaluban. Ebből a házasságból született ignác. Félénk, félrehúzódó gyermek volt, de mindig kitűnő tanuló. Játszópajtásai nem voltak, később barátai sem nagyon. De kimagasló készséget tanúsított a humán ismeretek és a nyelvek elsajátításában. Tilda megkérdezte. Nem került-e szóba, hogy ő is papnak tanuljon inkább? Nem, nem, mondta erre a férfi. Apja volt azon az állásponton, hogy egy családban nem kell túl sok pap, lehetőleg egy is elég, inkább a világi pályákon próbáljon megboldogulni. Apjában kétségbe vonhatatlan vallás ellenes indulatok munkáltak, melyeket körültekintően igyekezett titkolni, noha nem mindig sikerrel. A racionális, auklérista gondolkodók tanítványának vallotta magát. Nem politizált, ami nem akadályozta meg abban, hogy a bolsevik diktatúrát a hányingeri ingerig utálja. Éppen ezzel összefüggésben a sógora iránti ellenszenve az idők folyamán nem enyhült, inkább mélyült. Számos tanulmányi verseny nem volt nagy ügy a jogi egyetemre bekerülnie, s azt a legjobb minősítéssel elvégeznie. Az ügyvédi tevékenységet kenyérkereső foglalkozásnak tekintette kezdettől fogva, s tekinti mindmáig, míg ellenben az egyházjog a kutatási szenvedélyeinek a terepe. E tudományos tevékenység szolgálatában töltött el több szakaszban, éveket Olaszországban, ahol természetesen arra is módja nyílt, hogy nyelvtudását tökéletesítse. E tanulmányai megszervezésében élvezhette nagybátya segítőkészségét. Egyébként eddigi kutatásainak foglalataként rövidesen megjelenik nyugaton egy nagy monográfiája francia nyelven. Kész? kérdezte Tilda, s olyan érzése volt, hogy amit eddig hallott, mindazt akár egy káder dossziéhoz mellékelt önéletrajzban is olvashatta volna. Ennyi az életem, tárta szét a karját a férfi. Kevés talán? Azt hiszem, igen, válaszolta Tilda. A nagy zsákutcák, a nagy szenvedélyek, a szenvedélyek nagy próbái hiányoznak. Szinte lehetetlen, hogy mindezek nem kísértették volna meg. És persze leginkább a nők. Hol vannak? A lány hangja akaratlanul is felforrósodott. Egy elemi erejű tűzvész lehellete csapott ki belőle, s ennek Számára idegenszerű perzselését a férfi meg is érezte, zavartan nézett maga elé, ám bár igazából önmagába szeretett volna nézni. Tekintetének azonban sűrű, áthatolhatatlan és mozdulatlan köd az útját. Életem eddigi alakításából a nők nem kértek részt, fogalmazta meg a helyzetet Ignác némi cikornyás pedantériával. Tilda tudatán végig hullámzott a döbbenet, noha ezt a fajta választ is belekalkulálta. De hát, ha nem pontosan ugyanazt értik a fogalmakon. Így további tisztázó kérdéseket kell feltennie. Ezt úgy érti, hogy nem volt még szerelmes? Úgy értem. Illetve úgy is. De futókalandjai biztosan voltak. Pillanatni zavart, Titova csendelőzte meg a választ. Be kell vallanom, hogy az ilyen természetű bűnök elkerültek. Akár egy barkokba játék, vélte Tilda. Eljött a rákérdezés ideje. Azt akarja mondani, hogy nem volt dolga még nővel? Vagyis hogy szűz? Igen, ez a helyzet, mondta Ignác hangjában némi kelletlenséggel, és gyorsan hozzáfűzte. Be kell, hogy valljam, kérdéseivel meggyötört, de pontosabb, ha hozzáteszem, Saját válaszaimtól is szenvedtem. Nem akartam bántani, fordult Ignác felé a lány hibátlan részvéttel, s kezét önkéntelenül is a férfi készfejére tette. Csak egy egészen pici rándulás jelezte az érintést, s a női készfej továbbra is ott maradt a másikon. Tilda úgy találta, nem volna a helyén való, ha most azzal támadná le a férfit, hogy obligált csodálkozásának adna hangot. Hogyan lehetséges mindez, amikor a művelt, nyelveket tudó, világlátott férfiak körül nyüzsögnek a nők? Ráadásul Ignác egyedülállós, impozáns méretű lakása van egy megyeszékhely közepén. Mert ez az alkalom most az önvizsgálatnak is az ideje, s valósággal belehasít tildába a felismerés. A maga fajta nők körül is nyüzsögnek a férfiak. Slám mégis szűz maradt eddig, noha már majdnem 24 éves. Igaz, hogy ez a szüzesség inkább csak anatómiai értelembe létezik. Eddigi tapasztalatait legalább hasznosíthatja, ha netán előbbre mozdul ez az ügy Ignátszal. Igazi révbeérkezést a házasság ígérne. Vesztegetni való idő nincs. Ha a férfi érdektelen, akkor ejteni kell az ügyet, s marad mindösszesen a felkészítés. Ebben az esetben a bizottságon meg kell erősíteni a pozíciókat, s a párba is be kell lépni. De ha csak bátortalanságról van szó Ignász részéről, akkor azt fel kell, és fel is lehet oldani. Ebben az esetben meg kell kezdeni az elszakadó hadmozdulatokat a mozgalomtól. Szakmájában ezer és egy alkalomban az elhelyezkedésre. Meditálásából a férfi hangja zökkentette ki. Miután besötétedett, itt volna az ideje, hogy beüljenek vacsorázni valahova. Tilda örömmel fogadta a meghívást, s egy közeli kis vendéglő sarki asztalánál foglaltak helyet. Ignác bár enyhe ön iróniával Vétkezni fog, a vacsorához egy kis is megiszik. Utána még sétáltak egy ideig a lassan gyérülő forgalomba, slóbádzó kezük mind gyakrabban ért össze. Mindkét kamaszdiák, mosolyodott el Tilda. A férfi meg csak beszélt, beszélt, leginkább uti élményeiről, és arról, hogy a szerelem bizonyosan fontos az ember életében, hiszen a keresztény művészet ábrázolásának csak úgy örökzölt témája, mint az azt megelőző pogánynak. A ház kapuja előtt, ahol Ignác lakása volt, hosszan búcsúzkodtak. A férfi túláradó örömmel köszönte meg az estét, és kérte Tildát, hogy máskor is keresse meg, úgy érte, hogy ne csak a felkészítéssel kapcsolatban. Álmodni sem merte volna, hogy ilyen tanítványjal hozza össze a sors. S ha nincs tilde ellenére, mondotta, pár héten belül elviszi bemutatni a nagybátyjának. Mély meghajással csókolt kezet a lánynak.